Але ж замислилися вони, як ті орли, сівши на тім'ї кам'яних гір, безкідистих та високих, з котрих ген далеко видно розлоге, безкрає море, засіяне як дрібною птицею, галерами, кораблями, то й усякими суднами, оточене по краях, ніби вузькою стрічкою, ледві-ледві мріючи примор'ям. З узбережними, як мошка, містами та лугами, що схилилися, як малий ряст. Як сизі орли обкидали вони очима округи себе усе поле, і ген-ген, буває в нічу свою долю. Біло, та й дуже біло, умиється увесь степ з облогими шляхами козацькою кров'ю. Пишно, занадто пишно, заквічається він жовтою козацькою кістю». А надто додадуть покраси його пишній вроді, зарябивши поперерезколювані та покрівлені шаблюки та списи, та порозламувані ковані козацькі вози. Ген-ген! Усим степом скаламутиться козацькі голови з чупринами овгадина та з поперекручуваними вниз довгими вусами». А хижі орли, налетівши, заграватимуть з'їми, заглядатимуть у вічі та, простромивши пазарами за чуба додолу, висмикуватимуть, видиратимуть, клекочучи хижо з чола, козацькі очі та сількось. Превелике добро на такій смертельній ночівлі, що розкидалось широко та вільно, не згине ані одно великої душі діло – та й нещезне, мов, порошина з рули та козацька слава, що по всьому світові дивом стала, що по всьому світові степом розляглась, простяглась, та по всьому світові луговим гоміном розотнулась. Буде, певно, буде, сивоголовий дідуган Кобзар з сивою по груди бородою, але з душею світовою станівною, душі пророчує людина, І викладе він про їх голосну та рясну думу. Та й піде горою усім світом про їх слава, І усе, що зопотому ані складеться, казатиме про їх, Бо й геть то далеко лунатая дума. Скидаючись на гудючу дзвінову мідь, в котру майстру багацьку вкинув щирого срібла, щоб ген якомога далі містами та селами, хоромами та халупами лунав найкращий дзвін, усі заспіль до святої молитви скликаючи. Розділ дев'ятий У місті ніхто не довідавсь, що спіль запорожців вирядились вздогін за татарою. Тільки вартові з магістратської башти постерегли, що вистяглось кільканадцять цитровозів за ліс. Але проте вони собі спогадали, що то козаки лагодяться зробити залогу. Таку ж гадку мав собі французький інженір. А проте річ Кошового не пішла марне. У місті Спраді стало омаль харчів, бо Всько, як поводилось за перейшлих часів, не зрахувало завчасно, скільки йому було чого треба. Поквапились були з міста на здобитки, але з-під сміляків забили там же козаки, а погнали у місто з тим, що ми й прийшли. Але ж жиди покористували цими здобитками – і про все пронюхали, куди, чого вирядились запорожці, і з якою старшиною, і які саме курені, і тільки їх, і кілька з осталось, що вони зважуються вчинити одне слово через кілька там хвилин у місці про все, яке дізналися. Полковники очуняли, лагодились до баталії. Тарас постаріг тея. По розруху та торохнечі, що щинилася у місті, й собі теж обомя дивився, рихтучи своїх козаків на ляхів, прилагоджував усячину, загадував, отаборився трома таборами. Це була воєва справа запорожців саме. Навкруг вози, один побіля одного, проміж возів гармати, а посеред військо. При таборі над запорожцями ніяк було до добрати.